Jewish Public Library Montreal idish talking books recorded July 1995 Jidische Volksbibliothek in Montreal redende ke bikhre shulmach 3 steit zweiter buch vashe okay. geleint fun blume vogel gegangen okay. erster teil Kapitel 1 Afremorden De Herbst nährt den Poeln seinen Tint schwarz Himmel lunert liegen in Treußen in der Uhrems zusammengeknäult und tun urb verborgene Sachen scheut es von der Jezire Also seipt der und zu groen steigt der Himmel von der Rerterolf und lagt über a frischen nicht berührten weißen frost über ert und felder von de bäime heiben uns zu kappen unverständliche tropfen die welt schweigt noch es herrscht noch nicht kenntem ruck von der beheime sie belangt noch zu keinem nicht sie ist erst nach wos gebören geworden unter dem aufsteigenden himmel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 über die steinerne Brücken von der Prager Forstutt. Es klappen die Milchkannen in einem frischen Chlall und wecken die schluffende Gewalt auf. Bald kommen von Nacht durch Grohkeit andere Wegen herauszufahren auf dem steinerne Brück. Fuhren mit Käpplerkreuz, Fuhren ungeladen mit Kartoffeln, Wegen mit Karstensähe, Wegen mit Hinnersteigen, festlach floimen keuschen barnes bahles mit laselkes vorsieden und bräuren fären von derfer und kleine steitler zu der größer sturzung es liegt noch der fecht der teuf von den nachtfelde über die furen von de steußen hei von de streuene geseisen gucken fleischeke gesunte provinzmeudnerois windige, rohte, peurische Peinema von kollierte Tücher, gefreurene Jiden mit verbundenen Euren, durchgeweigte Peurim in barndige Schöpfenpelsen, Miede mit der rufgeloste Käpt, vergossen in gefreurene Angsten, Klappenpferd mit Pottgewiss und der harte Stein auf dem Brug. Durchschleppen sich über die Prager Gassen zu der eiserne Briege wo es warft sich mit ihr Körper auf dem Warschewer Breck herüber. Durch die eisernen Netzen von der Prager Brig, da sieht sich schon der weiße Morgentäu, wo es ausgespreit wie eine Plachte über heise Dächer auf Kirchenspitzen auf jener Seite heuchend Weißelbreck. Das ist die Stut Warsche. Bei Hurwitz in dem Lehrer ist noch Nacht über der Welt. erschrecken bescheidem de stücker menschliche kleider zu hangen über de stuhlen a haa von schlof atems in alle garmen hehren sich von de winklacher reis a warme schwere nachtluft steiten heus von ausgewarmte leiber in bett gewarm der erste wo steckte fessarois vom bett mit a verschloffen bunem noch ist de ballebuste sitte de mit nicht gehehrte und nicht gesehene bewegingen sucht de ihre kleidernd auf fenster niet sich nicht euch zu wecken das haus gesend der mann aber isch scho neu und a vorte räusereden zind de er rundes liert auf nacht schenkel zu wos ich will so euch sehen nach wos aber so früh bei sich der mann a verschlottene es geht zu winter Mir reißt von der Hand, und jeder wusste, wenn von dem Wasserkran in Kirch herziger Strommel gießen. Die Puh gillten seinen Ungegräut von Echten. Ein ganzer Tag herumgelaufen zu den Eltern von den Talmudien, verlegenes Herblimit, euch zum Mohnen, vermarktet. Die Tochter hat euch beigesteuert das Lerngeld von ihr schon. Es hat gesollt sein, an nun heute auf der Wintermantel no es auf außensch gekleckt meiler sen un eine horodur sach und es geht ab winterer langer und an umbrech monstege gots mit kartoffle sein versorgt mit der pof verschlag eingelegt kreut und mit der kesselle povidle und getung ich auf schnell hot sie wieder da fahrer einmal gommemann geworfen an neuk auf de kup geschluffende in de winkeln Flink und körperreichend, wie viel ne Fosch ist, sie hat sie dernäher nicht willendig geworfen, einen unfreundlichen Blick auf das Tier von Besmädrich. Besmädrich hat sie umgeriefen den Stub, welcher sie hat aufgegeben von den Buchern, wo sie kommen von der Provinz zu ihrem Mann, in Wäunen für eine Kleinigkeit bei Sein, wo sie nicht sehr schuldig, kann, als er will essen. Keine Sache zu klären hat sie keine Zeit nicht. Es brennt auf ihr der Haut. Dort auf dem Markt mussten schon die Weiber wegreißen die Säge von der Fuhren. Die Gewölbler sochen käufen alles den Käuf. Gehabt das Stich über den Korb, eine echte Gesämmel und Mäulerein, die zwei größten Käufer auf den Urums, und gelassen sich von den Stiegen herup. Ihr Mann hat der Wald zurück Nacht gemacht, ausgelassen durchs Licht und übergezogen über sich die warme Deck. Ein Schleifer gewesen, ein Schreck, der Lehrer Horvitz. Upgehit soll man werden, als man hat ihm aufgeweckt, wenn er hat gehafter Dremel im Mittentug von Lektz zu Lektz. Nächten sich auch spät gelegt. Er reingeloss sich in eine Bekür mit den Schochline wegen der Zukunft von Päulen. Als er soll sich gehandelt wegen einer Bekür und noch dazu über Päulen hat Schleume Horvitz ständig gemust der Reus der Sieger und haben das letzte Wort. als neisch vor de welt hinter gegangen der schlehne de jüngelheit hat mir geriefen auf de name von de stet von wann es seine gewein hat im nächten gitt das bluthauf gekocht mit sein unwissenheit wegen peulen und wie tu mit wenn me kocht im of mit der unwissenheit wegen peulen sucht der kreis im mit carriages ne wie sche werter in dem dritten teil von jaden wo es eine Galicianer ausgabe, hält sich häufig bei ihm im Geheim. Zulieb der Gefahr, bei der Wiese, die Konzession auf der Schule zu verlieren, das Gespräch hat gedauert bis zwei Säge bei Nacht. Und Heinz steht vor einem schweren Tag, kann immer nicht in der Zeit von Lektion zu Lektion treten auf, treten auf, aber der Schlaf ist schon mehr nicht gekommen. Der Häuf hat gemolnt. Der Häuf ist bestanden in dem vorständigen Examen, wo er hat zu überlegen für vier Klassen russische Gymnasie, als er soll hoben das Recht zu halten nach Volksschule, als er wie es ist letztendlich aus, als er auf alle Lehrer. Noch schwerer mir in größer Protektion hat man ihm derweil den Patent nicht zu nehmen bis zum Examen. Er ist schleuner Hörwitz, wo es so zu 18 Jahren gehabt hätte Ruhe von den Badeiten zu Rabunen, geschämt als Ile über halb Polen, ehe, er, wo es wenn er schon gewesen war, ein Futter von einem Kind, und noch nicht gekannt, den polischen ABC, und doch in einer kurzen Zeit ausgelernt sich drei Sprachen, ungeheuer mit dem, wo es sich ganze Werterbücher ausgelernt hat, vor allem wenig. Er, was vermuggt ein großes Wissen, eine Philosophie, kann eine Masse Werte von fremden Sprachen und weist alle bedeutenden Daten von der Weltgeschichte auf den Kopf, darf sich jetzt unheimlich lernen auf das Nahe wie ein Jüngel. Wollte es aber gar nicht alles gemacht. Ilya Weiskis russische Geschichte hat er alles gelernt auf alles ein wenig, zwar Physik, Geografie, Naturgeschichte, Mathematik, Vor dem allem hat er gemeuert nicht. Verwus, er hat ja gemeuert, ist für ein narisch Kinderlied. Er kann es herausbringen, die Jere und die E, wenn es bedarf dem harten Zeichen und wenn dem Weichen. Als polischer Patriot hat er versteht sich gefühlt das Sinne zu der Errufzwungen der russischen Sprache. Wer hat nicht gern gehört in der Literatur, Hat er sich doch bei einem Öffentlichen gekonnt, sie nicht gewollt, gewonnen zu ihr. Sein Zünger hat sich ansagt, richtig auszugeben, ein russisches Wort. Die Sprache ist geworden ausgeknoten zwischen seinen Züngern und seinen Zeilen. Ein Platschig Teigl. Er kann sie bei Schimmöffentlichen einbeißen. Er weiß aber, dass der Inspektor wird im Öffentlichamen gar nicht fragen. Nicht wegen Geschichte, nicht wegen Mathematik, nur daft es das verscholtene Kinderlied, wo es sehr kalt ist, jeden Frühmorgen von der Hauptzerrissung nach Rastomatia rollt. Schleumer Horowitz ist aber nicht gewohnt zu sorgen. Von dem hat ihm aufgewohnt sein Vor noch von der Zeit von Kest Ohn. Wie er jede Schweizer hat sich genommen auf sich die Tages von der Welt, und hat übergelost für ihr Mann die Versorgung von jener Welt. Und das ist noch gewähnt von den Zeiten, wenn er es gesessen bis mit Risch und hat umgekehrt äußeres Heilig-Eulung-Habe. Das hat sich nicht geändert danach, wenn er es geworden ist und hat sich so genümmt von der treffe Pussele-Bieche. Bis in Heinten tut noch, Kein Ruchelei nicht sein ganz gleichgültig, wenn sie hört, ihr Manns Stimme eräuschen mit der Gemurrnigen von dem kleinen Alkohol zu der Schluffzimmer. Überraschendig versichert eine schwerste Philosophie. Dem nahen Limmut hat sie bezeichnet mit dem Wort Philosophie. Sie hebt eins von uns zu gehen auf die Spitzfinge und macht still die Kinder mit der Schau. Schleume Hurwitz weiß nur von einem Erwäude zu lernen. An nemut hat er gelernt, gemurde. Izt lernt er Philosophie. Alles Übriges hat er übergelassen, auf dem Weib zu besorgen. Er soll denzen, er soll heimt. Nach dem Weib zu so weggehen hat er aber mehr nicht gekonnt schlufen. Der Roll hat doch gepickt, wie amul er. hat da er Tagles gefordert euch zu heiben sich frei und zu gernen besmedderschrein also so iets hat er geriefen euch zu heiben sich na rein sich haben die zwei drei scho einer hat Bedarf den scho le gern für sich er hat sich genommen und um mit der seide wär er es gewohnt gewend zu tun als denken leiden ein Stück konnte jetzt noch dem andern es gelegen zusammengelegt gleich mit einem kneiz Und es ist gegangen eins nach den anderen. Aufgeholt soll man wehren. Als es hat wehren, soll die Stücke rund durchs, zu neu vermischen. Die Häusen früher auch weglegen von dem Hemd. Er hat sich gekonnt und in, in der Finster reingegangen in die Kirche, sich waschen auf die Spitznägel, könnt ihr nicht aufzuwecken, die Kinder. Dabei aber hat er nicht vergessen, ein Preis zu geben bei der Zubrinne, seinen Sohn, dem Gymnazist, woß hat sein Kopf herausgestattet vom Bett heraus. Aufgewaschen sich mit der Säder, aufgewischt sich mit der Säder, umgetan sich mit der Säder und als er schon in ganzem Vater geworden hat er übergewischt die Brillen auf rein und genümmt sich lernen. Die Gestaltung mit dem kindischen Lied ist gelegen offen für ihn. Er hat gemunt im Kopf, es ist ihm aber erschützt gewesen, zu patternen, als er frischen für morgen auf auszubrechen die Zung, er rauszusuchen richtig die russischen Wörter. Wie wusste es nicht für seine pädagogische Natur, wichtig gewesen, als er nicht richtig rausgesucht wurde, doch hat er gefunden, die Arbeit war zu viel spielerisch, als er so für ihr patternen, geht es für morgen schon, denn der Morgen ist frisch, ihn kann besser vernehmen. Er hat geharrt der Größenjall zuhören, zu nehmen sich zu seiner beliebten Arbeit. In Düsseldorf gewinnt, zu sammeln Materialien für seinen wissenschaftlichen Zeichen, wo es erklebt sich zu schreiben, was soll es wegen der jüdisch-polischen Namen, wo es kommen vor in der jüdischen Geschichte in Polen. Er hat geharrt der Puhren mit Keurem in der Heim und gemacht sich von seinen Notizen. Und die Gestumatie mit dem vorstehenden Examen hat er aufgelegt, wie er es gewohnt gewesen ist, mit allen anderen weltlichen Sorgen, wie Dierengeld zu holen, Keulen auf den Winter besorgen, Chajunen einzuschaffen, auf den Weibsplatzes. Kucheleie wird schon neu zu finden. Derweil hat sich der Erd von der Essstube für die Kinder seiner Geschluffen eine jüngliche Stimme gelegt, was hat Eberger gesagt so auf eusenweinig fremde wörter von einer unverständliche sprach daß er gewein sein so der gymnasialp mit von dem 6ten klass wo es immer gegangen sein griechische lektie euch gelernt sich so von eusenweinig ganze sticke und sähe der vutter hat der verweil eingehalten sein so er lernen und zugehört sich zum sinn verim so unverständliche wörter Das Jüngel ist gewöhn san Liebling noch de, nach dem ältern sehen wo sie so reingefallene Gefängnis sie lieb san geheime gesellschaftliche tätigkeit wo sie gaf da fuht als nicht gewend da fa ist das 16 jürge jüngel geworden der reinziger träger von seiner hoffnungen schlömme hobt es gewena maskel en gornisch mehr er hat gebracht mir sich vom bessmerisch ein greuschen durch noch lernen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 zu sein Gemüse lernen, wenn er sein Jüngel gewinnt. Also er hat sich jetzt Schleume Hurwitz zugehört zu sein Jüngels Griechisch. Und wir müssen sagen, es nicht umkennen. Ja, er hat mir keine gewinnt sein Sohn, wo es erweckt um die Möglichkeit zu lernen, die griechischen lateinischen Klassiker in Original. Eine Sache, auf welches Schleume Hurwitz hat gekocht, wo er verglich wo es liegt auf der zweiten Seite Grenitz von seinem Land.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 wo sei er sein da werbte wissen ta koeft zu andere azoi is es gewein in de frumme jungen im beschmederisch wie noch als singel hat er gelernt mit jenglich na so joch in seine späterde jungen wenn er sich genem mit zu andere le modim in got sein lehrerische natur hat gefordert es ihrke zu teilen sich mit andere de reicht dem wo sei da worb von wo sei er da gaffa große geiste genug hat hat er doch gekekt mit Kreuszer auf die lange Tage von seinem Leben auf die lange Nacht, vor sie er gitta Weg verhandeln. Er hat sich getraht. Wenn er voll gehabt die langen Sommerdicken Tage und die lange Wintermehr, dass sie allein wie viel Bildung vor er sich gekonnt einschaffen und wie er nur ein Mann, was gar noch reicht um auf Schleimerhurs gegart noch Zeit muss mehr Zeit um Versicherungslernen. So liebdem hat sich bei ihm ausgearbeitet, eine merkwürdige Geschicklichkeit einzuspuren Zeit. Keiner hat sich nicht gekonnt, als so flink und zu beschleunigen Horvitz. Keiner hat nicht gekonnt, nachspringen in seinen Tritt über den Gas, wenn er es gegangen ist auf seine Lektien. Keiner hat nicht gekonnt, als so flink steigen, Treppen und Räufen und Rupp, wie der mitteljurige Lehrer. Keiner hat nicht gekonnt, er soll sich konzentrieren in ein Buch, bis als eine Reise in ein Tramvai, wie zwischen ein Stück Spinoza. In einem anderen hat er gekonnt, umwärter, nicht erräusstündig seine Augen vom Buch, bezuhlend dem Konduktor sein Vorgeld, aufwendig mit einem Stub von einer Pleize auf einem Stub von einer Pleize, nicht zu schenken, ein Blick auf die Suche, wo es hat ihm gewollt zuräumend sein Stittelort bescheißer Gedrank. Er hat schon erfüllt, wenn sein Statsik-Kultur in unabzuneigend seinem Blick von seinem Buch mit vernummenen Augen hat er gekonnt sein, dem nicht mehr von Haus, wie er hat bedarf und nicht mit gesehenem Tritt durchschleichen sich durch ein Gedrank von Menschen, nicht aufzustellen sich auf kein Geschehenes oder Gas. Durch ständige Läufen und Eilen sich hat eingehalten in seine Bewegungen eine bucherische Jugendkeit und Frischkeit, wo er mitgebracht hat mit sich von besmetterischer Reis. Wenn er hat eingehört, sich zu seinen Sinns gerüchisch lernen, hat sich in ihm geweckt, sein futterischer Geschick er ein einzigartig zum Jüngel und sogn ihm ein gutes Wort. Nur Schleumer Horwitz hat sich dusnig vergehen. Wie er früher je hat Schleumer Horwitz aufgehett, die Mitzwitz von Bildung, Wie er früher geht, hielt sich heutzutage fernabwehre, also hat sich schleume Hurwitz ausgehebt, etwas zu begegnen gegen die ungenümmene Gesetze und Klümmung von Bildung und Progress. Aber nicht noch hat sein Futterinstinkt gezappelt und gewehrt sich gegen die Pädagogik, auch auszuweisen, ein übrig sentimentale Gefühl zu der Erwachsenen-Gümbel. Bald hat die Logik Schleumer Hurwitz hat ständig lieb gehabt, sie benutzen das Wort Logik, gesiegt. Schleumer Hurwitz aber hat gehabt eine Schwachkeit zu dem Jüngel seinem. Nicht nur hat ihn gefreut, dem Jüngels guter Kopf, was hat ihm gegeben die Möglichkeit, hereinzukommen in die Gymnasie, nur noch mehr hat ihn gefreut, sein Sohn als Mude. Hat die griechische Lektie bestimmt auf morgen, lernt er sich schon heute aus. In dem Sohn ist er sicher gewesen, als er wird sich nicht schloss und upneigen von seinem Weg auf politische Arbeit. Sein Weg wird ihm führen zu einer Karriere von einem Gelernten, in welchem Schleume Hurwitz hat gesehen das höchste Glück vom menschlichen Leben. Das Gefühl zum Jindl hat ihm nicht zu ruhig gelöst und besiegt wieder seine Logik. Kann er aber nicht zu sindigen gegen die Pädagogik, hat er anstatt ein gut Wort er wo es reif geworden ist, sein Herz, sein Kind, ungeheben sich zu beisern auf ihm und herangerufen durch das Tier. »David, David«, Schleumer Horwitz, hat nur gegeben seinen Kindern biblischen Namen. »Wo schlingst du die Wörter, wie sie wollten gewähnt, Kliskus? Oder sieh, er, äst man nicht, oder sieh, er, trinkt man wie guten Wein?« Mit der Dose-Bemerkung, ist ihm sein Futterliebe, ihm sein lehrerischer Instinkt geworden gestillt, dabei nicht zu versindigen, sich gegen die Gesetze von der Pädagogik. Der Singel hat eingehalten sein Input, und hat ungehebend er auszusuchen, die homerisches Troffen mit mehr Rhythm deklamierendig, und er hat gewusst, als er wird mit dem dem Futter gefällen. Dabei aber hat sich der Singel geträgt, ihm ist es leicht zu suchen, schlingt nicht. Hundert Strophen aufzusuchen von Ousenweinig kann dem Chazard dem Vorsitzenden vom Lehrerrat Vassil Andrijevic welcher ist ein größer Liebhaber von der humanistischen Bildung zu gefallen. Durch den Vosseher David kann fünfmal mehr Strophen von der Odyssee auf Ousenweinig wie viel mit Bedarf ist noch möglich als der Singleson umhaltend sein Journal auf ständig fünfmal was uns sei tourns sich nichten daheimpeisen weil der fünften geben dem dem möglichkeit zu bekommen den nötigste pendie von einer reichen mit der naab batzulen in klas noch bald hören sich der herzstimmen von allen winkeln von der weinen kindische stimmen und stimme von der erwachsene niedere kön herre verständliche werter in unverständliche werter Werte, wo es so gut sind und Werte, wo es so gut sind, kein Sinn nicht. Ziffern, russische Grammatik, physikalische Kläume, geografische Namen, Namen von afrikanischen Teilchen, von pazifischen Inseln, welche keine werden keinem und schweren betrachten, astronomische Ziffern, welche keine werden keinem und schweren gebräucht, physikalische Gesetzen, welche keine werden keinem und schweren ausgefeiert und grammatikalische Kläume, welche wollen keinen Mohnenschweren benutzt und seine Nörperschaften geworden, keine Kinder zu peinigen und seine Jünger Töck zu verbittern. So hat sich das bis Mäderisch umgerufen, was hat gehäust, bei Horwitz nicht stüb. Also es ist zugeworden, und man hat schon den grönen Morgenschein gekonnt benutzen, anstatt das ungezündete Gaslicht ist von Mark zurückgekommen, Ruchelei. Sie ist gewesen in ganzem Begossen von Angst. Die Ängsten haben nicht herausgerieben auf ihr Puhn und die zwei vollen Käufers mit Grimberg, Erdfruchten, Milch, und andere Essenwerk, die sie hat getrunken hat, auf beide Hände. Nur die Angst, nicht zu verspätigen, sich mit dem Umbeißen für einen Mann mit den Kindern eintritt aus der eigenen Schule. Noch hier hat der Heure-Päuer nachgetrugener Sack mit Kartoffeln und eine Keusch mit Fläumen auf Verwitteln zu machen. Hinter ihr hat sich nachgeschleppt ein erschrockenes junge Mann. Als so überloten ist Ruchelei gekommen von Marke heim. Wäre es das, hat ihr Mann gefragt auf einem fremden Bucher, wenn er es so reingekommen hat zur Ruchelei in Kirch, sie unterzutreiben, die Kabel zu kochen, wenn er plötzlich Kontakt mit dem jungen Mann hat. Ich weiß, ein paar Drücholei gefunden haben auf der Treppe. Dort hat eine ganze Nacht gesessen. Der Bucher, wo sie gesessen haben, ein Schweigendiger und ein Verschämter, wie behalten die Gesichter in einem Schutten von Drücholeis Schirz, hat sich aufgehalten beim Lehrer, zu reinkommen. Seine Peis haben gezittert und er hat gehalten die Augen reingehoben in einen Winkel und gefragt, du bist selbst schon der Herr Horwitz. Was will dir? hat der Lehrer gefragt. Ich will sich lernen. Ich habe eine große Chance, sich zu lernen, stammt der junge Mann an der Schrockene. Sehr wohl, sehr fein, also ich will sich lernen. Aber was soll ich für euch tun? Man hat gesagt, bei uns in Krasnenschein, ich komme von Krasnenschein. Als der, der sich lernen will, fährt kein Verschein zu dem Lehrer Schleumer Horvitz. Er hilft in dem Allem in der Reuss.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 Können sie aber schön nicht aushalten. Ihr ganzer wahrer Temperament geht sich auf weg auf. Sie wird heute über die Euren in Rettung aus. Wo soll er sich weggestellt beisern auf ihn? Wo soll er tun, als er will sich lernen Wo will? Wo soll er sich tun, als er sich lernen will? Gasseln will er? Wo beisest du sich? Setzt, dachte ich, junger Mann. Hungerig sind er durch die Wadde.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 »Jünger Mann, wo sind er sich gekommen lernen? Arbeiten bedarf man.« Ruf sich Hunde, aber scheuen in der tiefen Stube, einsteckendig zuerst sein Lohnhändl. »Aha, der Schmagnick ist schon da. Also, wie es wollte ihm, wer gewesen gefragt? Als ein Leid wie ihr, wird er noch ständig sein«, rief sich Hunde über die Brüste und beruhigt dem zu schrocknen Bucher mit einem guten Blick. »Ihr hört sein nicht.« Setz dich, er, warte, ich will bald Kabel machen. Und sie nimmt dem Jüngermanns-Päckl, wo es besteht in einem Eingewicklitz in der Zeitung, wo sie die ganze Zeit herausfinden lassen, und legt es so weg, wie sie wollte, durch den ja. aufgepasst, als er bleibt du. Der Lehrer prüft noch etwas zu reden. Na, das Weib vermacht ihm bald das Mal. Wo haben sie sich umgesetzt? Er schafft ihr schon... Herr Räusken von Kirch, ich bedarf aufkochen Kaffee oder nicht, sagt Ruchelei und nimmt sich also energisch zu drehen mit ihr Kaffee-Milch und als sie verjuckt mit dem ihr Mann und dem anderen. Kapitel 2 Ruchelei ist doch, hat sich angehäubt. Bald hat sich der Herr von Häuf durch spezifische Singen von der Warszawa Häuf leidt. Handel, Handel, Handel. hat er auch alleine gewusst, als der Tag hat sich ungehäubt. Hat er sich genommen mit dem ganzen Input zur Reibung der Kaufe. Wenn sie hat gehalten, dass die Kaufe zwischen ihren Knien hat sie gezeugen die Werte beim schämtigen Schiewebücher, weil er sich mit seinem ganzen Apokursus gefiel verlegen, zu sitzen allein mit einer Käufe. Sie hat gewusst sein ganzes Leben, aber er hat noch das Mal geöffnet. Es ist ihr gewöhn, genau bei wo es die Historie ist, von den jüngeren Leuten, von ihren friedlichen Bekanntschaften. Es ist eine mehr oder weniger, gewinnt eigentlich einer zum anderen. Er war da schon ein paar Weibler euch, warf sie ihm zu von Kaffemilch Larois. Nein, kein paar Weibler ist er noch nicht, sagt er ein er Reutwärendiger. Noch gut, und wie kommt das? Wundert sich, sich gemacht. Der Tata war da gehabet, weil er drei Puzzle ausgepatscht, auch ausgeworfen vom Stieb, hm? schiem mir gemäßigt zum deut sagt derjenge mann wieder mal heut werndig von steppereus getrieben aber wärm sich herum gewagert wie ei nacht genächtet kni sterndre wustun in kleinem spätel ich hab a game feier mit schlechte jüngeln sich herumdrein wo nas manat eins a werfen muss man sich doch zu a bsonders nehmen man muss doch hob mit wustleben verendete ein aufgemütigter junger Mann und guckte nachseit. Und sie fragte, ob sie in einem größeren Stuhl kommen. Wie denn sonst gehen, brummte die Frau von sich, und wir werden schon sehen, was wir kommt tun können. Nachher umbeißen, sie wird sie heraufgehen zum Lederzeugen. Er hat schon noch Platz in seiner Lederkeile, um die Fellen zu nächtigen, also nicht, Efter beim Bäcker auf die Säge Mehl tragt sie sich. Nach allem hat er gut getan, als er es in der größeren Stutte gekommen ist. Und sie nimmt und geht da er, ein er Schütterein, die abgemolene Kaufe, in den südigen Top. Das Hausgesinnt hat schon ungeduldig mit halben Prätenzies gewahrt, auf den Umbeißen. Der Mann mit dem Bichel in der Hand wird damit beim kargen, groben Morgenlicht steht beim Fenster. Er hat noch eine Lektion, eine halb Sekunde um Schule. Der Sohn mit Weichern in seiner Hand. Rochellei, es ist spät, fordert man von ihr. In einem Minute hat sie schon gekreut zum Tisch mit einer frischen Putte, die sie hat vom Markt heimgebracht hat. Und schneit schon auf, die Größe Hermoisis mit ein paar Wittlöffer und Sohn in die Schule mit, mitzunehmen. Derweil warf sie zu ihr Tepperle-Kawai, dem sich verloren sitzen gebliebenen im jungen Mann. Mit einem guten Wort, wie soll es sein, soll er sich da warmen, eine ganze Nacht in Dressen gestanden. Und wegen Taglos wollen wir es später klären. Als die Männer sind weg, kommt die Zeit auf die Mädchen. In der Blindenstube, an abgeteilten durch ein Spanisch-Wendel von Esszimmer, schlufen die Töchter. Es hört sich schön von dort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 nummen Jacqueline, ruft Frau Horwitz durch den Papierwendel im Besmöderisch rein. Nehmt ihm der Walerein zu sich. Helenke bedarf sich waschen. Stöpft sie in die Urmes von Sublikata, dem fremden jungen Mann, und klappt sie die Tiere noch beide. Von der Blinderstöp hört sich schon ein Dacke Soschkes, der jüngere Tochterstimme. Mein Korn, Mammeschi. Der jüngere hat schon kaum 16 Jahre,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 Und zweieinhalb nackte Mädchen kommen sich in einem hereinzustitten. Sie verändigen das Lesen die Fortsetzung von Scheromskis Roman in der täglichen Zeitung auf dem Weg bis zum Wasserkram. Die Ältere ist zierlich manierlich, eine schlanke, eine dünne, eine weiche und eine mädliche. Sie hat sich lieb zu pützen, und noch mehr hat die Mame lieb, sie zu streuen, hat sie in Sammet und Seidens. Es ist nur noch ein bisschen gewusst. Er rausgenehmen sie von 5. Klasse Pension mit Gewein, als sie soll zuhelfen, dem Tatten in Schule. Die übrige Zeit müssen laufen, ob sie sich für sich auf ein Kleid zu verdienen. Winter hat es geheißen auf dem Mantel. Noch ständig ist es, ein anderes Loch zu verstüppen. Diergeld, Keulen, Zifferer besonders. Aber doch, wie weit sie Kornrugeleien spürt sie auf von, von ihr Zeit von der Ältere. Eure Zinne und die Mame eräuscht genommen von Topperäus dem Mädels Korsett, über welchen sie es nächtens spät in Ufens gesessen im Verricht, behalten in der Top, denn der Vater soll ihm nicht sehen, aufgeholt so mit Wehren, als ihr mit Auszug dem Lehrer. Als eine Tochter trug der Korsett natürlich stimmt die Mama allein spät in 9 Uhr euch gewaschen ein neues Gerücht für der Tochter. Punkt da soll wie die Pädagogik recommendiert zu waschen sich übern halben Leib jeden freimorgen mit kaltfrisch Wasser, wo ist der älste Dettake jetzt beim Kram. Punkt da soll verwerde Pädagogik zu trockn Konzett. Ab Feier schon denn, ru geleid geht mehr ber Ruf vom frimmend Weg. und hinter dem Mannsrücken sindigt sie ja bissl hinter gegen de Dinnen vom Progress. Sie kann nicht verstehen, wie so ja Meidel konnte sich unter une Corset. Alle Erklärungen von lange Winter mehr, asa Corset stammt von jene wilde barbarische Zeiten von den barinten chinesischen Zwangsgeho, helfen nicht und jetzt glätt sie im alleinois nicht un liebe Er der Mond ihre eigene Mädelsche Juren und verzieht in ihm die Schnürung. Steht die Ältere, durchs Hemd erhob gelöst, ihre eiderle Mädelsche Häut, wo es drückten sich Strahlen von dörfischer Sohn, wo sie hatten sich eingesabt durch den Zimmer auf ihre Vakazie, gehärte wird von kalten Stabeln und Teichen, in welchen sie hat sich geboten, reutelt sich von Strom eiskaltem Wasser, wo sie lust über sich Der Jüngere in der Halke wartet auf ihre Reihe zum Wasserkrann. Leist der Wahl vor, hat er sich waschendiger Schwester die letzte End von Vorsetzung vom Roman. Dabei muss er der Heuben ihre Stimme bis zu der höchsten Oktave vor zulieb dem Zuliebten Wasser gießen, da hört nicht die Schwester einzelne Werte. Das Ort von dem Roman muss er sehr aufregend werden, Die sich waschende Geschwester stellt sich jeden Augenblick ab und mit vermachte Augen von beißendem Geseifmullenes fragt sie über jedes nicht erhörte Wort. Die Mama derweil, ein Ungeduldiger mit dem Korsett in der Hand, treibt hinter dem Techter. Sie hat mehr als er solverne Splitzel mal reinkommen und sie rappen mit der Kontrabande in der Hand, mit dem Korsett. Gott sei Dank, dass drei vier Pusseln schon versteckt unter dem Kleidl und das Kleidl mit dem Mädel schon auch verschwinden. Die Älteste arei in der Schule auf der Lektie, die Jüngere in der Pension, erst der muss, da läuft die Ruchelei, etwas zu essen. Mit der Semmel und mit der Teppelkabel zwischen die Knie macht sie ein Chaspen von allen ihren Sorgen. Gibt ein Krechts auf den Sinn, wo sie hat übergelost zu seinem eigenen Geur in Päderburg. So hat euch etwas zu krechzen auf den jüngeren Sehen. David, die Mama weiß, dass es wegen einer Selches, wo es der Tate tun ist, wissen. Er ist gehabt auf der Selberkränk, wo es der ältere Brüder umbringt daheim, bis einer Selche, wo es die Mama versteckt in ihrem Tät. Ach, ist die Sorge wegen ihrem eigenen Hausgesinn, wegen dem schweren Winter, wo steht hinter der Tür wie ein Wolf, wegen dem Inspektor, wo es liegt auf ihrem Kopf, Jukta rum mit Nexamen in jedes Moog, wo sie aber weiss sich antläuft des Blut von Pune und wegen der reiche aristokratische Doktorove Silbersteinove, wo es hat ungesucht ihr Visiten der Schule auf Heind, es ihr zügige Ministernaie sorg wegen Einordnen dem jüngen Mann, wo sie hat gefühne Heind in der Frieh hinter ihr Tier. Nur jedes Moog, wenn es macht sich ein extra Stück laur wird, und sie kann sich kein Neid zu geben, ruft sie zu Hilfe dem Schachline. Der Schachline ist ihr älsterer Reus-Helfer. Er ist der älster Zublikator in Besmettrisch, und er, mehr wie ein anderer, weiß für Ruchleis Sorgen und hilft ihr zu lesen die verschiedenen schweren Fragen, was schwimmen ein Reuf in ihrem täglichen Leben. Für sie siedelt ihm nicht, und rief dem nich schon mit jetz grüß net sehenen und es eher der Jacqueline der einzige Benbei ist wo sie riefst zur Hilfe in ihren Leuten. Mordregheim, Mordregheim ruft sie im Dußmo basen richtig genommen. Wo es kimmt nach vor in sehr seltene Fall, wenn sie bei darf ungemüt zu sei hilf. Mordregheim, kimmt noch herein. Rufte sie zu ihm durch der Teer in der Teer von Besmatrisch beiweist sich Weinberg durch schwarze stärke kasseberdel erräuschtartende vorreisverseer mit de zwei umruhege spitzege schwarze meiselleugen er der weicht sich hinein zu treten in kirch er weiß wegen fusses handelt sie in hört meure zu nehmen eine neue sorg auf sich Er starrte Reus durch das reute Zingel wie ein Hintel zwischen den zwei verträgenden Lippen und fragte der Tier, »Pane Hurwitz, was willt ihr?« »Wo sollt ihr meure, als ich will von euch ein Stücklob beißen? Kommt nachher rein, du,« sagte sie ihm mit einer gutmütigen Wung und einer wohl weiberischen Schmeichel. Er weiß, dass er kleine, als es wird im Teil kosten. Er will sich doch für einen Reus machen, Aber der wohl weiberscher Einleitung von Frau Churwitz kann er doch nicht beisteuern. Sogt er etwas unter der Nuss mit der Brumm und kommt er rein. Na, trinkt der Tetzel Kaffee. Stell sie vor ihr mal weg, der Tetzel. Moichu, schon gegessen und beißen, rückt er gematt auf das Tetzel. Gehat er von Bräut mit Milch von Nächten. So wusste er mich hereingeriefen. Mordere Chaim. »Gitterneize, wusstet man mit dem jungen Mann?« sagt sie, er raufleidendig, ihr Hand auf seine Achsel. »Au heimfuhrung. Man darf so du nicht houben. Als er will, er bist du, können sie so es besser tun auf der Provinz. In der Heim kann man sich so auch lernen. Und wo darf sie so gehe houben dort, in der kleinen Städte wie du? Sollen sie so kämpfen mit der Finsternis? Sollen sie so andere aufmutigen? Wusstet du von ihm wehren?« Ein Extern? Wir haben sie genug, genug. Dort sollen sie sitzen. Und war wusste, dass ihr nicht dort geblieben, in kleinem Städtel? Nur sind sie hergekommen, zu laufen. Andere, heißt er. Was meinte, bin ich dank euch ein Paar. Gewiss wollte ich in Städtel viel mehr Nützen gekonnt bringen. Wir wollen es sich alle leichter machen, um ein Läuft von sich, eine um Stufenwanne zu entläufen. Dort, wo man ist, dort darf man sich machen, nützlich. Ihr hört doch, als er hat ein Futter, wo schluckt ihm, wie hat er gekonnt bleiben? Man hat mich auch geschluckt, ein Kallengemich gemacht. Schluckt man zurück. Kämpfen ist nicht so leicht. Also, will man nicht helfen, einordnen dem jungen Mann? Nicht die Hand in kalt Wasser. Zu wo? Zu wenn? Also, so haben wir haben noch ein Intelligent. Wir haben es auch genug. Das lebt doch nicht für andere, nur für sich, für deine Karriere zu machen. Dennoch, als es da schluckt sich zu Bus, vergesst es in uns und geht noch herüber zu unseren Sonnen, zum starken Zad. Aber es hat sich nur seins der Greier stützt aus der Gesellschaft, wo stützt ihn? A Hand, fast a Hand. Was denn soll er tun? A Hand fuhr? Dort soll er sitzen, ein finstern Loch, Und dort soll er kämpfen mit dem Fanatism, mit der Aktie. Nicht gut sein, Bücher kann man euch in der Heim kriegen, als man will sich lernen. Und arbeiten darf man, verdienen sich allein das Stück Bräut mit eigenen Händen. Das ist die erste Sache und als man hat Zeit, lernt man sich. Und als nichts, nichts, nichts sitzen wir wie ein Kästkind auf dem Kack von guten Menschen, bis man wird werden, ein Doktor oder ein Advokat sein. Wir haben sie genug, genug. Arbeiten darf man. Es ist nicht mehr die Zeit von der Schule. Er hat gerettet mit der Überzeugung und wir tun mit, gespritzt mit den Wärtern, verzündigt die Eugen und bewegt mit dem Kossebärchen. Dazu hat er seinen Krankenhänden gekonnt, mit einer brennenden Bewegung. Frau Hurwitz hat nicht gehabt, wo sie zu entfernen. Sie hat da viel, als Mutter Chaim hat recht, Ihr Respekt aber zur Bildung, in welchem sie ist erzeugend geworden durch einen Mann, hat bei einem öffentlichen Gewalt nachgegeben. Und wie ständig nach solchen Fällen, als sie nicht gehabt wussten, ist sie beißt geworden und hat ihm genommen siedelt. Heinz und ihrer Knacke, ihr er hat auch so nicht geredet, den anderen euch geholfen zu bleiben, du in der größeren Stutte. Jetzt schickt der andere zurückgeheim in die kleine Städtler. Wusztu ich du? Ich geh auf Bälle. Ich lerne sich auf Universitäten. Ich arbeite auf mein Stückle Bräut. Und als ich hab Zeit, leise ich ab ich und was nicht, ist nicht? Frau Hurwitz ist ungeduldig geworden. Also, wird er mir gar nicht helfen, etwas zu tun für den jungen Mann. Nicht der Hand im kalten Wasser. Für Parasiten tue ich nicht. Ir zent alin a paraset und ir zent alin a doktor und an advokaten und zent ir es noch ne is wilt ir es ween ir alin halt mit de starker gegen de schwache ir zent a litvak des gebend des gereste siedlfort bei de hoben zissen steb ir hat gorken haarts nich a sie kommt a sanj un gemann heißen zruck geheim vor Die Hohen gedenkt nicht, wenn sie es alleine aneigen wollen. Ich darf auch auf tausend Schock kaputt, ich allein, weil sich nichts zu tun. Und sie hat gehabt, dass die Hüge über die Plätze ist und hat genommen herausgegangen. Nur, als sie das Tier vom Kordor aufgeheben, hat sie zu Weinbergen zugeschrieben. Hört noch, Jacqueline, als ihr wild Bräut zu der Kabe nehmt auch die Butterstätten-Schenkel. Und sie ist ein Reuss von Kirch mit der Knäck von Tieren. Schaff seit eins, heim sich seit zweit.